Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillah, assalatu, assalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa men wala. Allah në falëndarojmë, dhe vëtë më pritindim dhe falënë, kërkojmë. Allah në jalla jalalu ljusëm qëtë të bëqë jetë ratona, dhe të në mënsën daljë faqëbar në kjo botë. Ljusëm, Allah në jalla wala wa qëtë në jabë takim të mirë mëtë dhe lëgaritë, dhe dhëtë në takimit me zotë në jalla jalalu. Dhe të në jalla jalalu lj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 Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe kësaj feje. Andaj kimi ne vjetë të njihem me këta burra, me këta njerëz, me fjalët e tyre, me veprat tjure, tjure, me në në e tyre, me sjelljet e tyre, me jetën e tyre në përgjysë. E Bubakeri është udhëheci i parë i muslimanëve pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai u shpallsi i tillë si, si udhëheci i muslimanëve me konsenzusin e sahabeve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 Kur do të uðheqë? Kur do të imësën atë ta masë? Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Por Muhamedi aleyhi sallatu vësallam, si kur që dini, në rastë të smungjës, e vendostë të Abu Bakrën që ti prinë musliman dhe namazë. Andë e aji që i prinë të musliman dhe namazë, ishte një shajsa, ky do tjetë aji që do të pason të Muhamedin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam në uðheqë. Dhe në rastë tira e afran të Abu Bakrën,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 dhe dijë se Allahu nuk ti pranon nafilat derisa ti mos i kryesh ti si duhet farzat. Kjo është pjesa e parë e porosisë. Pastaj i tha e bube krye radiuallahu taala anhu, "Tha dije se peshorja ditën e gjykimit bëhet e rënd për aq sa ti e rëndon dhe e peshon vërtetën këtë botë." Do thotë sa është me vlerë dhe me pesh dhe me rëndsi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 që besimtarit tjetën me së frikës dhe shpresës. Kjo është një nga porosit që Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu ila i la pas zvetës. Ia la omerit, për sikur që po evrejnë nuk janë të pasashmë për omerin, për është një porosie një riu të madhë lën u me të Muhammedi sërëllahu alësallam. Qëfar mund të vequim nga kjo porosit e para është se Abu Bekri po i thot Omerit radhiyallahu anhu dhe për më sipër të gjithë muslimanëve se nisi musliman duhet ta kimë të rregulluar jetën tonë. Sot për shembos sot flitet për ruajtjen e kohës, sot flitet për menaxhimin e kohës, sot flitet sot për agjendën që duhet të pasë njëri gjatë ditës, planifikimin jetësor, planifikimin ditor, sot shumë flitet për këtë çështje. Do të shikon atkuj ka thonë E bubek rradi lanë kur s'ka pas Shkenca të menagjimi të astruet E s'kohës o s'ka pas a zë I ka thënë dije se Allahu i kërkan Dë punë për te gjatë ditës Mos i shty për natën Se natën se kan vleft në ty natën Se kan, andaj Kryje gjdo punë kohën e vetë Me një fjalë Mos i shty punë të mira Me një fjalë mos i shty punë edhe obligime që i ke Sa ka prej punë vetë mira që na përsham Duhet me i bësat i themi se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 Qka ke planifikua sët nga punë të mira me bo? A ki planifikima, po qka dhjën përru dhe të i bënë? Qka ke planifikua sët në mësu për mësimeve, për shambullë, me nëzu kuran, me nëzu në një hadith, me nëgju në një gjerat, me nëzu të i qka të dëbëshme, qka do qoftë? A ke plan saktuar që duhet sët me realizua vëndën? Planifikimi ditori besimtarit, për shambullë sët, është e ejnë të Sot unë kam plan që mos më ngjon akshami pa i kryer çto punë. Ja 2, 3, 4, 5. Planifikim. Dhe nuk e shtymin për natën, gazet posa të bia akshami ka punë tjetër, pase i besoj tani. Ka obligime tjera. Dhe rregullimi i jetës çfarë bën gjithmonë ti jemi. Jemi shumë më të gatshëm për takimin me Allon të bartë kotara. Ka të, të ndrolazën. Nie nuk e din kur kam vdeq. Apo mund të më vdejë ke befas.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 nga ismi Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk jeka ja fal xhenazën e njëriu që ka pas borxhet. Tejte o ktheim borxën. Ase borxësh Tiran. Normalisht në një merës kimëloj për borxh edhe me marr edhe me dhon. Mir po aj dim dikush borxë se tu ja ve akelon diçka caktuar që nëse vdes me ditë familjat e tu në me kiu tin në shokjutin ngusht se qitojen nëse diçka ndodh filonit filonit filon di këmborxhet. Sa na ka ndodhur që përshëmull njeriu me vdekje Ma arnë kërku borxliu borx në vetëk familja e dekurit, dha ata më mohu, s'na ka thon kurgjë, na nuk dim kurgjë. Ndërsa ai s'nat ka shku kush e lon borxën atë njeriu. Kjo është një shembull konkret për për shembë të shumtë të kaosit që mund të ndodh të në jetën tëunë që na sill pasojë ditë në gjykime tapa. Person nga dietarata kanë thën, po ti thuaj nesër kimë vdik, s'kes më pa çka më shtuam u. Ken rregull i kët. Çaç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 At she më soboj ko do lutje që do të më boi, kam i kam ka bë pegamëri se saqë quhet dhikri, i, mëngjesit që është mbure jo se ni, se më mësu e burrë më më e muslimanit. Jo wallahu të seriozisë shtirinë mësua kështu më radh. Mi pun qofse ndon kët dhikr, çdo ditë kanë fjalmë mësua, apo në ditë mësua, në ditë për serioz, atë që për 4-5 muaj ose 6 muaj eventualisht ti e di dhikrin e mëngjesit në rremës mëngjes, për marsh dhe thua kujt që gjindesh, nuk kërvoj më lezu. E çka po kërkoj ka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 Punë të ditës, mësile natën vëla. Kryj ditën. Punë të natës që i ki, apo kryj natën. Ndodhë me pasë nga njëre shtyrje të saktuara për natët i arzakandëshme, por kjo është rast i arzakandëshme. Në esens, gjdo kohë e ka obligimi dhe ka, e ka punë në vetë. Apë. Si kështë për shambull, në ka, ka nda lo gjelë në vajda,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 Obligimet e tua ndaj fëmijëve, obligimet e tua ndaj shoqërisë, ndaj vënit tën, obligimet e tua ndaj Allahut. Ekstrem obligimet një. e njëu. Te lejoj që tu homsej këtu njëherë. Pyet për çtu obligimin e tua ndaj fëmijëve tu. Mënyra e edukimit të fëmijëve tu, obligimi është këtu. Ti mësojm këtu njëherë. Pastaj donim të kemi tëra tjera. Ka rëndëji që të pyes dot të kemi tëra thush subhanallahu, po kur erdhën vakti të kemi vetë për të punën vëlla. Kura në vakti, ti me vetë për këto punë. Përndaj, në basë të pyqes, mund është me hetu edhe njëri unëse, se si qëndrenaj me këtë parosit e buvekret. Dhe do fjallë, do punë, do qështë që absolutisht nuk i përkasën, as kanë bëjnë me ta. E pse për vetë? Për vetë që kësha pasë e këmë e ditë? Po këtë që për me ditë këthejnë obligime olo një herë. Mësej obligime të një herë. Pasë e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 për të balansuar jetë në besimtarit, po? nuk në duhet as frike të pruar, po nuk në duhet as shpres e shfrenuar, shpres që shfrenen, e bën një njën që me e tu, në një lojt komoditeti të pabaz, në falë Allah në eva, po Allah të falë, po, po aji interesu në dhere me pyjt, ku që a falë Allah, jo që të kujt, ku që a falë Allah, Gjallat Gjallat? Kujtë Allah uja prërënë punë në mirë Kënë Allah uja shpërbëlen Po në në tjetër kë nuk duhet me kryu një laj Panika dhe frika që një riu Jo, stabilizëm pasaj me shpres Po, Allah uja një vej për të mirë 700 fesh e shpërbëlen Kjo shpres Apo, Allah uja zë gjallë I ka e kandarë më shirë dhe ti një 100 pies Vesh një piesë e soja e ka zbinë këtë botë No, thenon i ka njëtë për, për ahiratë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 të jemi të ekwilibruar, mështë të i kalojmë, mështë të i projmë kufirin, në asë një gjë, asë në frikë, asë në shpresë. Sikur që kanë thënë djetarët, se besimtari u thënë për të kallahu i manuar me dy krahë, a po, krahë i frikës edhe krahë i, i shpresës. Në qovë se e ngrit për të nevojës, krahën e frikës, dhe balansoa, dhe bjenë tokë. Por si të ngritë shumë, krahë Diri në atë masë Sa që fillan me Me u shgëny Fillan me u dekoraju Në bëtë johë pëpunojmë Ka të kemë na Së në bënë Allah nëjve ka bëdë punë Ose dikush ka bëdë gjinajë Për shemë më thëtë Allah, Allah, së në falë më kërë Ta këto gjinajë që i këmë bë Kënjëri ka në ujë me balanë së kjo të ra E ka qëmë shumë krahën e E pa shpresës Do të mengrit krahën e shpresës Tëtëri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 Kudë që i kje përmenë Kurën, Allahu gjënet litë A i ka përmenë me emna? Me emna, filoni, fisikën, gjënet Ska në kurën kështu A i ka përmenë, Allahu gjënet litë Me njërë, ose me kohë të jetës Ose me venë, asëgjë Me qëka jam përmenë gjënet litë në kurën? Me punë dhe tynë Po këshurë që të punë, ku jeti me to? Allahu kër i ka përmenë Banort e zjarit në kurën Me qëka i ka përmenë? Me emna?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 lutë Allahu xhelaluha që të ruan gjithmonë siç është pytyne, kështu e balancon besimtarin. Dhe kjo është porosia e Abu Bekrit radhiyallahu taala anhu e cili me të vërtetë nëse sikurse si ka fillim e analizojmë dhe meditojmë në saj, do të na porositë shumë të dhëuazimë me të vërtetë do të mososhme për ta rregulluar jetën tonë. Andaj të nosem për fond po them se me të vërtetë shumë kemi nevojë me drejtë jetën tonë. Shumë kemi nevojë me punuar me veten tonë, para se të punojmë me dikën tjetër, para se u marrë me dikën tjetër.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 Përveç se purdha tuaja rregulloi agjendën, planifikoi jetën tënde ditore, javore, mujore, jetën tënde Allah. Ku, e tonë, arshem, ku, arshem, ku njëti, është veten tonë timas një vete? Ramazan na arshëm, ku kimë qenë me dëvetshmëri? Ramazan na arshëm, ku kimë qenë me dije? A qyf njëti që më premtëshka? A ti më jekëdëshka? Ekstë marr. Kjo është porosia e baba kët, radhiyallahu taala anhu. Allahu جل وللا përmesoj gjendjen ton. Dhe Allahu جل وللا më mësoj që më vërtet të jemi të rregulluar dhe të jemi më të vërtet, ashtu sikur që, Allahu Gjallu Ale edon që takimin me të ta, takimi pasajt e letë. Dhe porosia që e kathonë në fundë Bu e Bubekri, për e lëmë për takimin e arshëm në lidhe me rëndimin e peshores, në lidhe me qështjen që peshore të letë, Allahu Gjallu Ale naruajt, me ka që për e dhe ufëndu, sallallam ala Muhammed, ala Ali, sallallam ala Ali, sallallam ala Ali,